Mm, yeah Hallå. hallå. <här> och välkommen till Fylletank podcast med Karl och, <här> och Anton och <här> Alexander Larsson. <här> yes. Vi är igen för att fylla din tank med Fylletank eller med fylla Nej, med fylle. Med <här> fylla din tank med nej, med fylla. Fyllad, fyller fylle fylle, jag med. Fylle din tank. Ah. fylla din tank med podcastmaterial. <här> ja, vilket <Victor>? uppe. <här> 38? Yes. Är det så tror jag. man. Som fan. Det är det. Eh, ja, ja. Allt bra. Ja, som vanligt. <coughs> Antar lite hostig. Jag är lite hostig, men jag det har varit värre i veckan, vill jag lova. Alltså. Oj oj oj. Du vet man, man kloggar igen hela nässystemet <fuss> <fuss> och ser det jobbet man vaknar om morgonen. <fuss> ja. Kött andas. Är det, det är jobbigt det. att man täppt i näsan och ska dricka någonting. Ja, eller äta någonting Det går inte att anda, andas samtidigt Jag försökte äta nektarin ja. det är ju, Jag vill ju ha dem slavsiga. ja man, man täpper ju igen Då täpper man ju en allt man har ja, precis. Då får du där, äta eller andas ja. Äta eller andas Man får ta ett djupt andetag innan man börjar äta ja. Nu ska jag ha det gött när den känner man ingen smak senare var det blå i ansiktet Den var god i alla fall Nej jag kände ingen smak nej Jag har förkyldt förkyld. Är ska, vi börja, ska vi börja med lite film idag kanske? Tycker jag <skratt> Kör! Oh, är det är ofta som är eller? Oh, nej okay. oh, uh, Har du kollat Project X här Larsson? Nej Har det du har det kollat work. Project X? Nej Jag tycker att vi ska kolla Project X <skratt> <skratt> Inte för att den är en jättebra film Men den är lite rolig Jag vill se okej Det är ingen såhär Måste se film Okej Ingen, okay. ingen häpnadsväckande grej som, jag, jag har sett Safe House och så har jag äntligen sett uh, Jay Edgar. Mm -hmm. uh, Inte hört talas om någon? Nej. han Nej. var ju roligt. Men ni har ni hört som om Project X i alla ja. fall. Ja. Det kanske ni där ute också. Det kanske börjar oss med men sedan ja. Och ni då. ja Men uh, vad är det för filmer då? Uh, Safe House är en film som handlar om... Uh, <skratt> Fy fan vad lycklig <skratt> det ser ut. Eh, typ han eh, Vad fan är han? FBI Och så håller han i safe ett safe house okay. Där eh, de tar in så här. Ja eh. oh, han är någon jävla terrorist typ. Okej okay. ja, ah. ja. Och Jay Edgar handlar om eh, kille som eh, skapade FBI Typ och spelade av eh, Leonardo DiCaprio Okej okay. Så är det Okej okay. Den är ju då based on en så so kallad true story okay. <laughs> Så kallad denna eh, Regisserad av Clinton Eastwood alltså ja. När fan ska han dö? Gammal eh, ja, är... är den gärna? Han är, o... han är väl typ 85? Nej han är 82 i år 82. Han född 1930 <laughs> Samma år som Sean Connery Är de lite gamlas? Ja. Sean Connery ser ju så jävla mycket fräschare ut ja. Än eh... Nej men det, du har inte sett en bild på Sean Connery när han. Jag ska visa en bild, jag har faktiskt en här <laughs> Varför är han förvånad? Nej för att, nej Här ska du se, så ser han ut uh, i år Ah, nice Fasen. Mysfarbror <laughs> <laughs> <laughs> Och sen en tatuering <laughs> från 35 på armen också e Ja <laughs> Så. Nej, Han har nog inte från 35 Men från 1930 Så gjorde ja, han hade nog inte När han var fem år det, Han gjorde den den när han tiden, var i flottan På den tiden Fick fan vem som helst att sig Hur gammal ja. han var Ja Ja ehm, I veckan var det hänt lite grejer också för, för, för, för, Ska vi fortsätta på. Nej fan Jag kollade ju på Tintin <laughs> ehm, Just det, Just det. Ehm, Och det Jag tycker att det var För mycket family guy. Det var en bra film Men det var för mycket family Okej okay. Det tog för lång Vissa grejer tog alldeles för lång tid som, vadå? Jag vet inte, men när de har de här pappersbitarna som fågeln har tagit men, vet, och de jagar... snygg? Ja! vet du hur snygg den scenen är? Ja! Varför kan man då tycka att den är för lång om det är en jävligt snygg scen? Det är nog inte man ska fortsätta för alltid Har du sett den Anton? Ja, på bio ja. Ja, Kommer jag... den scenen de kör äh, motorcykeln? Ja just det, ja. Ja, jag tänkte att det var den Den är nice Jävligt Jävligt nice då, Ja, jag tyckte att tog, vissa grejer tog så jävla lång tid Men det kan vara för att jag inte är riktigt målgruppen <skratt> <skratt> <skratt> Tintin riktar sig till kanske <skratt> uh, hey. uh, Tidningarna känns som att de riktar sig till en mer vuxen publik Medan filmen riktar sig med till barn tror jag För jag såg inte en enda jävla droppe blod Nej, men det gör man ju inte i Tintin heller Nej nej. Han är bara barnslinen där <skratt> Vad ger det för betyg då? Tyckte han var bra eller? Annars Förutom ja, den var allt var... bra. Ger du den G, VG eller MVG? Eller MVG+. Plus, ja, eller den MVG ja. ja, den där jävla ficksskalan, ja. Jag får ge den ett VG då. För den var inte dålig och är den var VG, inte jättebra. Eller är det VG minus, eller Så det VG-? Så är VG alltså en femma av tio kan man säga. Ja, precis. För en... Femma av tio så... alltså. Men vad är det på en femgradig skala? Det kan ju inte... Tjuff, två och en halvt. Nej, men en, en femma kan ju inte vara på en tiogradig skala. Det måste ju vara typ en sju eller något. En VG. MVG är ju Ja, det är ju större steg mellan G och VG än VG och MVG. Och Är det under 3 på en 10-gradig skala där är det ju IG liksom. Ja. Är det 5 så måste det vara runt omkring G. Glömde, G plus jag kanske. Jag glömde bort IG. <laughs> ja, just det. Det är fan hårdare med en sån skala. Icke godkänd. Jag ser mig det fan icke godkänd. Den är ett streck ja. i protokollet. <laughs> I betygen man får ut där från skolan. Ja, precis. <laughs> Äh, och så kollar jag ju på The Descendants också. Aha. Det var ju två timmar jag ville ha tillbaka i mitt liv. <laughs> För den började med... Åh, vad heter han? Vet du det, Anton? Jag kommer inte ihåg vilken film det här är. Äh... The Descendants, sa han ju. Ja, ha, tack. Nej, <laughs> ah. äh, nu kommer man inte ihåg hur det sin havar, Men det är en i alla fall. Jaha, han. Ja. Fortsätt. Äh, <laughs> eller, filmen börjar och slutar på typ samma sätt. Och det händer bara tråkiga grejer emellan. Så jag ville stänga av, men så har de fått så mycket bra kritik så jag tänkte nej, jag får fortsätta kolla och se vad som händer. Så man nej. lite sånt, så bra. som Ja. Ja, man fattar inte vad som händer. Nej, nej. precis. Men vi har lite snygg filmen då tycker jag Jag är inte klart den. <laughs> Eller, gjorde du gjorde det. Nej, jag gjorde inte, Nä, jag eh, gjorde inte det för jag, jag fick ju någon konstig skiva med något jättekonstig med någon konstig text. Jaha, ja. det är Men vad tyckte du inte att den var bra? Det är decent. George Clooney heter han ja, tack stolle. <laughs> <laughs> oh. Du visste ju fan inte ens vilken film det var du Nej men köpt. Descendants Vad är det för jävla namn på en ja, film då Det är, Kommer inte ihåg. Det är ju som Dark Shadows så då ja. Inte. Ja. Jag har ingen aning om vad det är för dem låter som att det ska vara typ så här. Uh, aliens typ ja. mm. Eller går ner i en grotta ja. Ja, George Clooney, hans, hans fru dör ja. Ja, Och det är det det handlar om Eller fast hon dör inte, hon ligger i koma typ. Ja just det, det är det gör och Sen dör hon det kanske var slutet på filmen. Spoiler! Spoiler. Ja, det fattar mig ju. Skitsamma, i alla fall. Ehm, ja, jag, ska du fortsätta på film här nu eller? För jag har tips filmtips till folk som gillar spel där ute. Ska ni kolla på Indie Game The Movie. Jävligt fet film. Du har kollat ganska ja. mycket. Där det är jävligt roligt. Ja. Och snyggt inspelad och jävligt intressant. Så, antar jag fortsätt. Är det Är det Agenda, eller? Är det agenda eller? Ja. Agenda! Ja. Jag tänkte på eh, eh, Anders Bering Brevik. Ja. Och hans eh, ansiktsbåring. Ja. Han har ju ett skigg som går så här mm. längs hela hakan och så ja, ja. Mm. Vet, det, är ju, det är inte det är inte så snyggt. Det är Jävligt fult. <laughs> Jävligt fult. Ja. när jag, jag såg en kille som hade det så här mm. utomhus. Vad fan med det? Som ja. Jaha. Det var vibrationer i mixativen när Karl får SMS. Ja, för SMS. <laughs> Ja, kollar här wacka wacka Står det bara från Fredrik ja, Okej okay. Då fortsätter det Nej men ja. Och då såg jag en kille som hade det Och då tänkte jag Det är ju lite grann som att ha en Ja mm, Ja, absolut Fast in... Lite mildare Ja, det är lite, ja mildare. lite mildare Lite fulare också kanske Ja, absolut hitler är ändå ganska kläsig på ett sätt Nej På ett sätt Mer Nej. än den där jävla skägget som man pratar om Ja Ja. Men nej <laughs> <laughs> då. Charlie Chaplin pull it off ja. Ja. Mm. Men han hade ju käpp på en schysst gångstil också Ja Och sen ja. var han väl typ 1,20 20 lång också Ja det vet jag inte Liten kille, liten mustasch vet du ja. vi kör lite vad som hänt i veckan Vad har hänt i veckan? Eh, I onsdags så var det samma datum <laughs> Eller det var det datumet som de åker till i Back to the Future Aha. Alltså 27 juni 2012. Mm. Aha. Mm. Vem? Kom ingen McFly någonstans? Jätte stöd. Jag tror jag har läst på nätet där Nej. På nio sidor. Inte jag. Och. och mm, det var coolt. Och vad är för datum i fredags? Var du 29 det? Vad var det för datum i fredags? Uh, hur många dagar är det i månaden till att börja med? 30. <laughs> Tack. Det var. Ja, det var 29 29. Så eh, var det fem år sedan Eller fem års ah, Jubileum. Iphone fyllde fem år Åh ja. fan, oh, fan. Har den här fantastiska maskinen funnits så länge? Jajamän Oj, oj, oj Så då är det väl dags för en femma i år då, förhoppningsvis Fem Ja Klart Klart som fan Tycker Det är ju så de har tänkt Åh, ah. oh, oh, herregud Och, och Och Vad händer mer? Just det, idag Så är en minut Av det här dygnet Söndag 1 juni, juli. Eh, Vad? Eh, en minut av dagens minuter är 61 sekunder lång. Oh, för att det ska fan. jämna ut sig ja, över hela året. För att, för att jorden snurrar inte riktigt så som den ska snurra. När botten <laughs> lite och sånt. Vilken minut är det? Jag måste veta när jag ska eh, det. Det var andra timmens allra sista minut. Så krogen hade öppet en, en sekund längre igår. Ah, oh, nice. Kan man säga. Man får det andra timmen så. Inte. Har de bara valt ut det, eller har de räknat på det som fan? Just då. Går det lite långsammare. <laughs> lite långsammare eller, En vore, sekund långsammare. Det vore kul om den sista sekunden var dubbelt så lång bara, och inte att det var 60, 61, 61 sekunder. Ja. Det blir exakt samma sak. <laughs> Fast. Nej, men du vet att det, det här är Bara. Man kan inte göra en wow, sekund. Vilken länge. lång sekund <laughs> Att gå i slow motion. Ja, ja, en sekund. God. Hoppa upp i luften Eller att allting gick dubbelt så fort i en sekund Fan, jag stressade det Ja, ja. Tänk om man krockar med bilen precis den sekunden. Oj. Du dubbelt så död <laughs> precis. Fan också Hur dog han dubbelt? <laughs> det är vad, han vad fan är det för en fågel? Måsar Någon... Är det det? Ja på, om någon lyssnar Finns det gärna med dig <skratt> Sabbar du det vet du. Vi hade en tävling här och allting Nu vann du en tiske klar. Ja nice. Ja, just det, varsågod <skratt> Ta en um, um, um, um, Ni vet på film Så um, um, Makten Makten skrivbord ni vet, De är riktigt riktigt jävla högt upp uh, Cheferna och sånt ja. Sitter alltid vid jävligt klina skrivbord Yes mm. Det känns inte som att man har ett så klint skrivbord om man har så mycket makt. Det känns som att man har jävligt mycket grejer att stå i. Aj, ja, men. mycket skit. Fast man har man, man ju man makt över allt. Man har makt över människor också. Du gör det! Ja, det så. de man kan inte ha så mycket att göra nu. Så allt han gör är att liksom borsta bort lite aska ja. från bordet sen. Ja, det kommer lite damm här. Ja. Så. Ja. Så. Då hade vi löst det, det kan jag inte ta bort. <laughs> yes! Eh läste att det var en kvinna som limmades fast på en toalettstol i en stormarknad. Nej. Hur nice. På ett Walmart. Åh fet eller? Det vet jag inte. Hon skulle i alla fall gå på toa och Vart Var sig. du någonstans sa du? I USA. Ja, hon var fet. Kentucky. <laughs> Kentucky. Perfekt. <French -chicken. laughs> Åh <laughs> ja, Så hon satt sig på toa och blev eh fastlimmad för någon som hade penslat på superlim där. Fan bra. Så när hon kom därifrån så satt det fortfarande kvar bitar av toa där. För hon fick vara tvungen att ta bort den på sjukhuset. Aha. Jag tänkte om någon har och sig och gå bitar av hud på toasetsen. Ja, det var det jag tänkte. Sen. Det det måste jag göra. Jag tänker på dig Larsson. Du, ja, kan du inte berätta fan. vad fan du håller på med din jävla idiot? Ja. Jag har Skicka äckliga bilder på textmedierarna också. Det är kul är det. <laughs> ja. Jag har utåkt bräda i ons torsdags. Ja. Eh, åt lite för fort på en bräda som inte ska gå så fort. Eh, ramlade höften och vad heter det? Skuldram. Axeln. Ja. Plus revbenspartiet ner i marken. Släpandes. Jag har inte så mycket hud kvar där nu. Det var bara sårskorpor typ. Var det gött eller? Nej. Nej. Eller ut Eller fallet kändes inte så mycket. Men nu är det ju ett jävla helvete. <laughs> jag kan inte röra sig. Jo läst, jag kan. Men det går jävligt långsamt. Har ni läst att net, net ger sig in i ölbranschen är det, är det sant alltså? För jag såg den här reklamen. Ja. Inte ens för en timme sedan, mm. första gången. Nej Nett och nett net lager, jag tyckte att det var ett yes. så jävla fyndigt. <laughs> ja, det är jävligt roligt eller? Har de bara gjort det för The wordplay? Play? Det vet jag inte. Eh, förmodligen. <coughs> de, den de säljer i butiken ska vara bara lättare, Men de ska sälja på två olika i Stockholm. Så ska de sälja en som är starkare. Jag lovar ah. att de kommer skit. <laughs> eh, förmodligen. Jag såg ju att Kjell och komparen hade energidryck. Ja. Deras egna, alltså Kell. Yes. Kell. Drycken typ Jag vet fan vad kommentor vad det heter Fan skumt Källvatten Det heter det inte Nej. Synd det är Fan smart Sälj den i del dem Pitchar den till dem Imorgon Deras egna mineralvatten ja. Källvatten What up oh, Fyfan vi, vi, vi måste ju nästan göra det här på riktigt. Vi går in i närmaste källskoppen i butik. Bara, Dörr! vi har en idé. Du, får jag snacka med ansvariga? Nej. Eller förresten, ansvarig för koncernen? Snacka med, ja, så kommer någon fin i blån jävel. vad? Vad? <laughs> ja, jag vet inte, jag kan inte. <laughs> jag ska köpa batterier? <laughs> jag försöker hitta, vad fan, vilken jävla kronor de ska sälja på i Stockholm. Infatt, jo, eh, Richie och Urban Richie. Rich, heter det då? Ja. Richie. Rish Rish Okej, okay, Rish Och Urban Delhi Okej, okay. i Stockholm Så ni som bor i Stockholm Och lyssnar på Fyllt Tank Kan gå dit och köpa lite Lätt Ja Jajamän Om ni, ja Ja Annars kan man gå till deras Nu vet. Eller så går man till nej. Där det finns sjukt mycket öl Ja men då får du inte ta i den öl Nej än. Då får du köpa lätter och äh, Hälla i lite mer på tal om öl Vart är bärsen som ni ska Tillföra till programmet? Eftersom jag redan har tillfört fyra stycken Jag var inte hela sugen för bärs idag Nej, jag kör bil hit ja. Skitsam, vi får offra oss för våra lyssnare eller? <laughs> Ja Och på tal om, Ska vi ta, upp, ta på tal om att sypa nu? Uh, är det läge att prata om uh, Att vi ska supa i podcasten? Det är väl alltid läge att sure. prata om Sure thing Okej, okay. uh, vi sa ju i förra avsnittet Att ni skulle maila in Ja att om vi fick två mejl så skulle vi sypa på podcasten Fick vi två mejl? Vi har fått typ tusen Tusen mejl igen! <laughs> det var att tycka att vi ska supa och spy och kaos Ja Det var lite roligt att typ en tio minuter efter vi hade sagt i podcasten att, att vi sa det, Så fick vi ett mejl ja, innan vi ens hade lagt upp ja. det på nätet Ja, innan, efter tio minuter efter inspelning <laughs> Ja, jävligt eh, konstigt Bra gjort, någon sitter och kyvlyssnar på <laughs> ja. Men i alla fall så vi har fått fått härifrån eh, Sebastian Karlsson Gör själv för namnet. Era latmaskar blir avfulla, skriver han. Mm -hmm. Jenny Jonsson skriver... Eh... Tjena, så, vad sa du? Jenny. Jenny. Tack. Dövel! Ja, jag tycker du lät som Jenny. Okay. Jenny Jonsson <skratt> skriver i alla fall. <skratt> Tjena, grabbar. Tycker ni ska köra ett avsnitt med vem som blir fullast? Vore kul att höra, eller om ert vanliga snack förändras? På tal om alkohol kan jag dessutom passa på att fråga vad ni helst tjottar och vilken ni tycker är det godaste ölet. Ooh. Uh. Är lätt. Mm. mm. Shotar. Vad man helst. Köttar. Vad köttan ni helst. Det blir ju mest tequila Tyvärr. Ja. ja, men det är ju också. I... Fast ingen fast fast jag... gillar det. Fast jag kör alltid tequila, Jag tar aldrig saltet. Jag, jag bara drar shotten och sen så tar jag citronen. Nej, jag tar allt. Jag det är som saltet, alltså. Fan. Men eh... då får jag ont i huvudet. Jag brukar inte shota. Det nej. Brukar jag inte göra. Men om du pratar, ja. vilken är godast alltså för shoten Ja, det var kanske det hon frågade Ja, i och för sig. Alltså Då är det ju inte tequila Nej. Nej, då får man eh. nog fan säga Hårt Mm, Det är ju aldrig fel faktiskt Nej. Eh. Kallianne, kaffe och grädde Sen finns det ju eh, Bacardi har ju sina Res och de här Gran Melon och sånt Är de goda? Ja, det är smaksatt, de går, som, är... Det är smaksatt rom Som går att dricka rent för det smakar så då, då är det typ. starkt också Det är inte är typ 12% eller? Nej det är typ 35% eller någonting tror. Ja då är det gills det ju Ja det gör det är ju Men jag, jag, jag kör saurs då Ja det, det är inte, inte saurs Som är mm. typ 13% eller någonting Nej är hela 12% tror jag Vad fan är galliana jag på den? Den är inte såhär starka det va? Vet faktiskt inte Nej men du blandar ju med grejer Med kaffe och grädde Ja kaffe och grädde ja, <laughs> yeah. Kaffe är, det kan ju vara jävligt stark kaffe och Tänk på det? Oh. Grädde med fet hög fethalt Fucking crazy Vad alltså sa du om du har högfettallt så drar ju det ner på effekten av alkoholen Ja Det är så ja. Ja. Eh, Bärs då Godaste Jag gillar Heineken Heineken är ju alltid Heineken alltså Heineken är nice Men och eh, San Miguel älskar jag mm, San Meg San, San, San mig. Meg San Miguel den är en jävligt god faktiskt Men fan vilken godaste bärsen Jag gillar fan Slatoprammen alltså mm -hmm. Det är nice Stora flaskor också Men är det så jävla roligt med stora flaskor att det blir avslaget Jag får nog fan Nej det är det, det inte blir Det är det som är så konstigt jag får nu, nu får jag nu, Det är lite tråkigt för mig för Corona Den nya Nej mm. den nya Sleeper Bulldog ja. Summer Pale Ale Ja den är nice Den är sjukt jävla god Smak med persika och lime Har jag och den säljs ja, ju bara plötsligt. på sommaren. Så ja, för tal om det, är. Amigos gillar jag också som fan. Ja amigos mm. är Det är ju jävligt. smaksatt öl, det är. Det är tequila smak ja, just det. på öl. Den är ju den är god. Det finns ju, no det finns ju fler sådana, för de säljs ju inte i Sverige. Okay. Typ eh, desperado eller något sådant. Mm -hmm. Har jag smakat någon gång. Smakar för samma sak, svingötje. Fylltagningstips på bärs. Ja, mm. om ni hittar det någonstans så Det ehm. Och skriver också till sist ett lite extra brön för de senaste två avsnitten. Trodde tagaren tappat stinget men vet nu att jag aldrig skulle tvivlat. Fred ut. Jenny Jonsson. Hon skojar lite grann med, med det engelska uttrycket. Peace out mm. tror jag. Mm. Härlig <laughs> överanalysering. <där. laughs> vi har fått mejl från Anna Arvidsson som skriver. Hej! Skulle det vara avskulat att höra er spy nästa vecka. Tickat från min iPhone. Fast alltså, nu är det ju nästa vecka från det hon skrev det. Så oh. nu gör vi ju inte det. Nej. Om inte någon känner för oss kör ni fingrarna i halsen. Nej. nej. Mm, nej. Det gjorde jag i helgen. <laughs> för ovanligheten det är lugnt, skull. Det är lugnt för mig nu. Men, eh, och sen har vi... Nej, det var de mejlen. Oh. Jag, jag tyckte det var lite roligt att när jag går in ner här och trycker på min spam, det jag ser att jag har fått ett mejl mm -hmm. så är det Felix Werner likes <laughs> podcast på Facebook. <laughs> det har vi fått som spam-mejl. Det är det enda jag har fått ja, som spam också. Det ligger där det ska Ja, precis. <laughs> Ni vet i förra avsnittet när jag pratade om ÖA och jag kom på att jag inte menar humör utan jag menar rastlös. Just det. Jag menar inte heller jag tror inte att jag menar Göteborg heller utan jag menar <laughs> rö, Röska eller vad fan skiten heter. Röska museet. Ja, precis. Ja. Fast sen så kom jag på att det öet som de har det är väl Göteborgs ö. Okej. Okay. För att det liksom ska gå igen. Du vet precis så. Ehm, fortfarande störigt. Så det är samma princip, bara lite andra <laughs> saker Så du rättar dig själv här nu? Ja, men på samma Samtidigt så skulle jag ändå säga att jag är rätt Fast <laughs> äh, väldigt Om fel, fel saker <laughs> Ska vi, Lite mer som har hänt i veckan mm -hmm. Eller ja, fortfarande i och för sig Peace and Love-festivalen håller på. på ja. Blixten slog ner där lite Min mm. granne kom hem därifrån en dag När ja, du äh, antar alltså, han Det stod någon i en sån Ja, 17 personer blir i till sjukvård ja. tror jag något sånt ja. Så går det när man åker på festival Precis så, så går det när man står och håller i ett stålstängsel ja, det är dum, När ja. det oskar Jag ska bara stå här och hålla ett paraply också ja. Ja. Jag sa det till eh, Malin när jag hörde att vad, Hade de ja, Jag hoppar åh Tänk om det är Camp Lightning Bolt du vet, så, så bara, De har tagit med sig En stor jävla metallpåle Bara dragit ner bara, Nu ska vi köra hårt på det här killar Camp Lightning Bolt de yes nu är vi stekta jag läste också att um, i New Jersey så en, jag kan läsa, en 47 årig boende i ett hyreshus hyreshus Det bra på läsaren. långt nej är så gillar verkligen <laughs> en 47 årig bo boende i ett hyreshus i Tennek i New Jersey gick igenom korridoren och passade på att släppa av en prutt det skulle han aldrig ha gjort nej Utstormade 72-årige Daniel Collins med sin .32-kalibers Taurus wow. revolver och skrek att han skulle skjuta hål i gannernens huvud. Uh -huh. För att han pruttade för rikt. Lite aggro management där. Shit is crazy. Jävligt kul. Jävligt kul. Jävligt vara Jävligt kul. ni grabbar, den här grejen som ligger i botten på Östersjön då? Uh, ja, ja ja det har Men den såg jag för länge sedan Ja, men nu har de ju varit nere och pillar på den Asså? Ja Vad säger de då? De säger att det verkar vara betong <laughs> Det får fan var intressant Ja de säger att Den är ju jättestor Och ja. helt rund Ja eh, Och så är det något hål i den Ja Och de vet inte vad det är Så jävla coolt På 88 meters djup eller något sådär Ja Den är svinstor också väl? Ja Och det, och det ser måste... ut som att den släpas lite också det Ja, det var något sånt På bilderna, jag tror jag. Nu ska, de ska ju ta, ta en explosion till. Åh, fan, vad intressant. Nice, ju. Det är ju aliens, jag lovar dig. Det är ju ryssen Och rysen. Båda är intressanta. <laughs> aliens och ryssen är lika jävla coolt Ungefär. Ja. Samma sak, ju. Ja, ungefär. <laughs> uh, ja. Um, uh, har ni fått sånt här, ett sms? Har ni, vad har ni för uh, teleoperatör? Jag har Tele2, kom vi. tele ja Då pratar jag med dig ja. Har du fått såna här sms uh, av dem? Som, om Y-wallet? We-wallet? Y-wallet? W-Y-wallet? Nej. Nej? Nej. Uh, det har jag fått. Okej. Okay. Jag kan leta upp det här smset. Så ska vi se vad de ska... skriver. <skratt> <skratt> <skratt> um, uh, också kul att uh, när jag var i Tyskland. Så Och jag är ju ur Sverige, genom Danmark till Tyskland, sen tillbaka igen, genom Danmark, sen jag kommer till hem till Sverige igen. Mm -hmm. Jag är på svensk mark, då får jag ett sms. Välkommen till Danmark! Tog lite. Tog inte. Ja, i alla fall, sen kommer nästa sms. Hej, nu lanseras Y-Wallet, en mobil plånbok från Sveriges ledande mobiloperatörer. Skaffa Y-Wallet redan nu så kan du föra över pengar till dina vänner direkt i mobilen. Läs mer här whywallet.se Och ladda ner whywallet appen på Ja, det vi NVH Okej, okay, Jaha. Okay, ja aha. Eh, Så då undrar jag eh, Vad fan är det för något? Jag vet inte Ingen jag av Jag har inte ens hört Någonting om det Överhuvudtaget Så jag går in på hemsidan här Gör det Lämna plånboken hemma Står det Skaffa whywallet Ja <skratt> Det känns ju som att det är Icettle Fast eh, inte när du Om du Icettle tar, tar betalt Utan någon Och här är det mer om du För över pengar igen Kompisar emellan Mm. Och det är, det är väl smart kanske. Men det kan man väl göra med internetbanken också. Ja. Då behöver man ge sig en dosa och det här kanske gör då att man Nä, inte behöver, man en... behöver inte en dosa. Det jag behöver inte jag. Inte när jag går in på min handelsbanken app på min iPhone ska kan jag bara för över kontot och konto direkt. Bara. Till, Stå fort. Till ett annat konto, en annan bank. Ja. Hmm, jag har kanske aldrig provat det på, på telefonen. Jävligt, nice. Jag jävligt. provar det med dig då Carl, För över 2000 om det går bra. 2 miljoner. Ja. <laughs> så jävla greedy också. <laughs> Bara, nu ska vi se ett fot. Nej, det räcker inte. Är jag kännetecknat 2000? Ja, nej, jag ska jag. Sjukt. Vad fan. Ehm, ja, då, i så fall. I så fall så är det ju helt värdlöst. Ja. ja. För det kostar ju säkert pengar också. Mm. Tror du? Ja, det tror. Jag. Kanske? Sjukt samma. Det var, det, det var, det var en liten undran. Och jag, man vågar ju inte heller hålla med såna här pengasaker. Kan ju vara vad som helst kan ju vara Ja. fuffens. Ja. Jag är för fel på en plånbok med ett kort i. Liksom. Det tillhör ju dåtiden. Nej, det tillhör nutiden. Plånbok med kort i tillhör nutiden. Ja. Jag Jag stod på Ica förut. Skulle handla lite mjölk, lite chips och vattenmelon. Ja. Står en kille framför mig. Och det här var Ika i stan. Mm. Där storhandlar man inte. Och speciellt, man handlar aldrig för över 300 kronor där. När här snubben handlar framför nästan 2000 spänn. Jävla sjukt alltså. Ah, jag blev Var så irriterad. Fulltade? Var bandet fullt där? Bandet och den här mottagningsgrejen. Ja. Det bara tog stopp. Det <laughs> är mm. ah, gött. Stod på Ica i veckan också. När det regnade. I nya skor. Någon jävel bakom mig när jag lägger varor. Sätter sitt paraply på min tå. Jag höll på att gå loss med den här kunda och skilja. Svinar. helt nya skor. Och de sätter sitt blöta, sketna paraply på min tå. Vem fan gör så på en ett par gamla skor? Varför på gjorde? din tå? Va? Hon, hon, hon satt sitt paraply på min tå. Med mening? Genom skon eller? Nej, men alltså på tån på skon. <skratt> okay. Fram, framme på skon. Vad ja. menar du? Som Hörtan. att... Som att... Personen i fråga, jag vill inte ställa det här på golvet Så jag ställer det på hans sko Lite så, jag säger kolla inte på vad hon gjorde Eller någonting Nej, och satt det på men min då, tå då, då, Kan hon inte sätta det, det på sin egen tå Så vet hon vart hon har jag det Tror du att det var meningen att hon skulle sätta den på din fot eller? Nej men har man inte koll på vad man gör eller Jo det är det, som man, man. Säger, det gör man inte ens på ett par gamla skor Men hon kollar väl antagligen inte på deras skor Hon ställer väl bara ner paraplyt Ja vem fan gör så Folk ja, Inte jag Åh, oh, i veckan vet du, så var det någon jävel som bara och så har de inte lagt en sån avskiljarkloss. Äh. Och jag bara, oh, vad jag hatar <här> här. Och så fortsätter jag. Men jag menar det, det är fortfarande okej okay, om någon säger oj förlåt. Då är det det, där, det är fortfarande fel. Ja. Men jag kan ja, fine. Men eh, nu säger de det är inte mina grejer. Så inte tanter Nej, då ska vi se här. Nu ja. puttar jag bort det bara. Ja. Och så plockar jag bort det. Ajt. Ja. Och sen så liksom så här. Så hon bara, jag vill inte ha någon annans grejer på mitt att betala för. Men lägg en jävla avskiljare då, din jävla kärring. Precis vad jag sa. Ja, ja nej. <laughs> det var det jag sa jag inte. <laughs> inte. Men jag sa, då skulle jag rekommendera att du lägger dit en sån här. <laughs> ja, så slipper du det. För jag har aldrig gjort det för någon. Men jag hade gärna, för, för jag har satt där och blipar mina grejer mm. då, så bara blipar jag, blipar. Jag sitter, jag kollar ju på skärmen typ, för man tar ju bara blipar. Mm. Precis. Så vet man ungefär vart grejerna är, för man ser ju lite. Alltså, mm. Och så blipar jag man tar ju och dem han, ur periferin då ja. skulle jag typ slå in någonting och så kommer i varorna Och så börjar och och han fortsätter han bara nej men det där är inte mina grejer eller nej det där är mina grejer säger han som är den andra kunden ja och jag bara ja men hur ska jag kunna veta det ja, han bara men de låg ju jättelångt ifrån varandra och det ser inte jag när jag sitter och knappar in lösvikt på äpplen på alla <laughs> folk vet du de är så jävla dumma i hela jävla huvudet så jag vill fan skjuta Ta. varenda en <laughs> Människor! <skratt> shit alltså. Leg alltså är, det är det så svårt att förstå konceptet av en kloss? <skratt> Lite så är inte, det, är det är inte Specie ingen teknologi. Speciellt det. det fenomenet, för de var då 45. Ja, precis. Så här, när de slutade handla över disk ja. och skriva upp på Krita och allting packades in i så här, brunt papper. Du är här. <skratt> ja! Var det bra så? Ja, tack! <skratt> <skratt> Fatta är du dum! Oh. Han ska ta med mig mitt eller tvåkaliber så skjuter han med mig. Skjuter i huvudet, gör kloss? Var, varje gång man inte lägger kloss, kloss, kastar man en kloss på dem. Ja, Ursäkta, skulle jag kunna få lite fler klossar frågar man chefen. Var, var Nej, jag behöver typ en korg. Ja vad klossar man ska kasta på en dag? Ja, jävlar. Oh. Idioter. Så ni som lyssnar, lägger alltid kloss före och efter er. Ja. De fyller en funktion ja, även ja, efter. Det behöver man väl i men det är klart. Om... Om det inte ligger någon så ligger det Ja, lite. det är klart. Det är ju klart. Om man... Jag innan, tror att våra lyssnare är med på hur det här fungerar. Nej, kanske inte. Nej. För det är väldigt många som inte gör det. Precis. Öppenbarligen. Och, även, och, man, och man ska även lägga en kloss efter. För när den kommer sen, då stannar den bandet. Ja, precis. Precis. Så att det inte bara står och går Så jag måste liksom sträcka mig <laughs> efter en kloss och lägga dit den Och så är det bra att den redan ligger där Ifall det kommer någon ner bakom dig i kön en kloss, är du dum? Jag, jag brukar gärna att jag, jag, jag lägger alltid en kloss efter mig ja. Och så kollar jag bak på personen Och bara, och då säger jag brukar kan säga tack Om ja. man kollar bak så lite då bara, tack. Men om man bara lägger den, man måste kolla bak lite Ja, <laughs> man gillar att få beröm Jag, jag brukar lägga, när jag, jag, när jag sitter i kassan så regnar. brukar lägga gött där i liksom. När jag sitter i kassan och det är bara är någon som har lite få brukar jag lägga en klås efter dem. Och så tittar jag lite grann på dem. Ja. Och säger du, stick så helvetet. Jag säger god varsågod. <laughs> Ni vet äh, ordet purpur. Ja. Mm. Äh. Ja, ja. Ja. ja. det är färgen. Alltså purpur. Ja, purpur, Ja, det är ju det är ju lila. Mm. Nån lila röd ja. grej va. Alltså, Nej, det är purr, purr. Alltså purr, purple. Är det så? Nej, men jag antar, det känns ju som att någon Har hört det engelska ordet och bara Förlåt, vad sa du? Purr, purr Okej okay. Och så bara kört <laughs> Am I right? Am I right? Nej, ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej. Kolla på det här Ice Road Truckers häromdagen Vadå Ice Road Truckers När de kör på sig helt korkade vägar ah. Och så då de kör ju dels på jätteisiga Snöiga sträckor varför gör du det rakt in ja, i micken? Jävla Effekt. Uppe, <laughs> <Perhaps>. <laughs> det ja, jävla CP. Du huvud, eller? Perhaps. De kör det ju bra. dels på sig jätteisiga och äckliga vägar och på jättetropiska ställen. Ja. Och så var det... Ja, du har två lastbilar som skulle tävla eller crewen skulle tävla mot varandra. Sen har de gjort de Ja, och så de frakta sin liten sån här grävskopa, typ sandlådegrävare liksom. Ja. Och det behöver de en lastbil för. Och så ska de åka på Death Row som är fyra meter bred, stup på bägge sidor och man ser hur det bara ligger så här döda människor där nere typ. Vart skulle den jävla skåpen? Ja, nice. den skulle förbi det här stället tydligen och då tänkte jag att okej, okay, ett är det värt risktilläggslönen de här chaufförerna ska ha för att köra dit skiten? Eller är det inte bara lättare det, att hyra det, det, en helikopter Och få dit skiten så fort Det du pratar om risk? Det är väl i Bolivia Ja eller precis ja. Sånt. Ja. Ja. Men varför fan trodde det är klart att de kör lastbilar där va, va, vad var Men varför? varför? Men för att de bor i Bolivia Men varför? Behövde de ha fram en liten sandlåda gräva Man kan posta en jävla skyffel Till dem Tänkte jag med Kör spara i så slipper man åka runt på den här jävla vägen. Jag tänker, vad, vad var det för jävla grävskopa? Hade du hade den större? Nej. Hade du inte det? Nej. Vad fan var det för jävla grävskopa? Ja, men det var en sån här liten jävel Var du liten? Alltså, alltså, man sitter och drar själv så här. Ja, i typ. sandlådan. Tänk Tänkte en, tänk en nice. liten så här, Treplanstruck med stakar i. Man aldrig. Nej, det är de är inte. ju riktigt jävla då För att de funkt liksom första spadtaget är perfekt Ska man gräva djupare? Det går aldrig att gräva djupare För den tar ju samma tag Varenda gång Man bara gräva runt en cirkel de kan ju, Den har ju liksom inte så att den kan Vänta ska jävla Men du, du, du måste När du ska tippa det Så måste du också du blir inte helt runt För du måste tippa det någonstans oh. Och du kan ju inte ja. tippa det liksom Längre bort från dig <laughs> Nej, precis Eller närmare dig För du tippar det ju liksom Samma Jo, men det, Närmare kan du ju tippa Nej Så man kan ju höja oh, den ja. Jo, det är förstås du, ja, du kan lägga det på fötterna typ <laughs> Ja Nej det. Sanden full med kattskit mm. På Larsas nya mm. skor Ja oh. <laughs> Vänta, Jag tål inte bara plier, Jag tar bara lite kattskit Nej, får jag Någonting som jag saknar På lekparker de här jävla linbanorna Ja Ja, livsvaliga. Jag saknar Det låter som att jag är i varje dag <laughs> <laughs> Men Det är jävligt nice De var ju så jävla coola gjorde Det ni måste ju någonting Med Europa-reglerna Men ja. finns, är, finns, Har ni varit i Ekeparken Något senare så Har ni tagit bort den eller? Nej, den är kvar Nice ja, ja. Då åker vi dit nu Nu Vi slutar spela in punkt stopp. <laughs> stopp Ja, Vad gjorde ni också så Att det var en som åkte Och en som hängde ja, ja, i däcket ja, ovanför att man fick vi... mer fart ja Ja. Fast vi var ju typ så 10 kanske. Men 5, 6, 7 pers på en och samma. Ja. man, såhär, man, ba, man och bara man knödde på där det fick plats <laughs> liksom. Alla vill leka med dem. Ja. För de var ju populära. Varför de man farliga var ju dem? alltid roligast. Ja. ja. Samma med de här som man ju... snurra runt. Som man sitter på så här ja. Och Ja, bara snurrar och snurrar <laughs> runt och runt och runt. Ja. De är ju kung för fan. Det är så här, du vet, de här jävla nya EU-sandlådorna. Ja. Man, ba, man kommer dit och man ba, vad ska jag göra med den här Lite så. Precis. Vad är syftet Ska jag stå på den Ska jag gå upp och ställa mig på den här typ pallen Vad ja. Ska jag sitta här Ska jag... Och så här, nej, jag, skiter i. Jag, jag Jag gör ett sandslott stället då Nej Nej. för det är sån här mjuk sand nej. Sån här. Det kan också vara mjuka mattor Ja det kan också vara gummi ja. Men du vet den här sanden som man, den går inte att packa hårt, Nej. så nu går i den så bara, sjunker du ner du bara, hela skolan bara fylls. Och det är det värsta jag vet, när man är på semester och man ska gå på stranden ja. i sandaler och det kommer in sand under fötterna ja, ja. i sandalerna. Ju bättre, att, då går man ju i barfoten, det så får man också fast man går på kottar Ja. så är det bättre. Absolut. Det är bättre att gå på kottar utan sandaler än att ha kottar i sandalerna. Ja. Herregud Sandaler Så en på Backstage du... Dropbar här i Trollhutan igår Som kom ner i Flipflop Tyckte jag var jävligt vågat För det ligger ju glas på varenda millimeter På det där golvet vem som kommer in på mitt jobb i veckan Helt bara Ja men det är ju inte ovanligt eller tycker Jag tycker det är lite äckligt Ja det fel ska, ska man hålla på Nej tycker jag tycker inte <laughs> Då ska man ha sandaler Åtminstone Ja Nära kängor Stålhänder mm, vad? Vinterskängor Ja det är mycket farligt Som kan hända i en matbutik Drickbackar <skratt> Stöta i lilltår i dörrar Palllyft paraplyer. <skratt> det var kul när jag skulle ut på Typ första gången jag gick ut på lagret Kan du, vet du hur en palllyft funkar? Ja. <skratt> Nej För det är en så jävla svår teknik Man pumpar Pumpa upp och ner ja. Okej okay, vänta jag ska bara oh, I got it. <skratt> Mitt jobb har vi inte ens palllyft här Det är för litet Ja Nej <skratt> typ skokartonger med varor. Ja, precis. Gött. Ja, det är jävligt behändigt där. Jobbar på jag eller jag hade praktik på ett ställe i Vänta ber om. Jag hade praktik på ett ställe. Nej, vänta ber om. Jag hade praktik på ett ställe. Vad? Vad ber om då? Han pratar samtidigt som du börjar. <laughs> Aha. Jag hade praktik på ett ställe i Milaset chef. Du vet en gång till. Vad är det? Alla har nog jag hade praktik på ett Sluta av skap Det så här låter det vinterklipper mm. Du lämnar det här nu ja. Det blir bra Varför hade du praktik är... någonstans Jag går och snyter mig Nej Det finns papper här tror jag Vi hade ju hushållpapper Där uppe Ja, som hade praktik, så är det. Ja i gymnasiet Och då fanns det inga palllyftare eller sånt, Utan då var det bara stora Tryckar och eh, så här, Vakumsugar Aha. Det kom grejer på så här stora Packband och så drog man ner Något som såg ut som en stor jävla Bläckfisk ja. eller typ någonting Man lyfter glasruter med okay. Sätter på så här, och så slår på ett sug Och så suger den fast Så kan man lyfta den och så flyttar den till det stället man ska Coolt. Det nice. Så jävla mycket varningsskyltar runt det Tänk, Nu tänker jag på äh, är Lilla Jönsson-Liga. Ja. Äh, ja. Ja, I konfläcksgruppen. Alltså. Ja, när de ska plocka upp de ja, här, mm. Och sen så har de den värsta tekniken bara så att de kan plocka upp en miljon filmer. Så typ. ja. Det funkar ju inte. För den suger ju tag i det översta kortet. Bara, nu suger den tag i alla kort. genom de andra korten. Det är så är logiken? er. Sen hade vi ju en snabb genomgång i skolan på sån här lyftmekanismer också. Mm. Och då var det att man ska inte lyfta ojämna eller otäta föremål. Aha, är det så en sug funkar? Aha, kan du lyfta grejer med genomgående hål i? Aha, blir det inget sug då? Nä, okej. Det är jävlar. Jag satt på väggar, jag bara sätta den på sand. Ja. Och det det är bara det där här, vänta. Det värsta är ju att det här var ju internationella standardregler Aha. På den här kursen Så att det är ju inte en som har gjort det här Nej, för fan Försökt lyfta ett durksla Eller typ en, en påse med, eller Nej, de har försökt lyfta 10 kilo pasta typ Borde man inte märka att det inte funkar då? Eller? Lite så Borde, Borde det okej, inte bara vänta, liksom, vänta, Funkar Den inte? inte suga tag, det bara... Ja, ja det men det, det kan ju bli så att den får mm. lite sug, och ja. så lyfter man, och så släpper den Så den passar ja. över det här golvet. Ja. Precis. Jag tänker, jävla CPN, varför förstår man inte sånt här? Nej, men folk alla människor är inte. Som vi. Bra, precis. Inte för ni. <skratt> äh, ja. Jag! Du är jättebra. Larsson ramlar på Snow. Snowboard. snowboard. Ut och åker snowboard mitt på sommaren. Mm. klart fan, du ramte där. Vad har du gjort? Vad friktion är det? <laughs> jag kommer ihåg att jag satt på bussen en gång. Och så typ var det en eh, ganska ung pappa med sin eh, son. Och, ha, och sonen så frågade, typ frågade om skate, någon skateboard eller någonting. Mm. Och så frågade jag varför den har hjul. Och farsan bara förklarade här. Liksom verkligen varför den har det. Nej, nice. om, om friktion och sånt där. Sådana föräldrar är ju jag grymma Jag vet, antar att det var som min farsa var typ. ja. För att man ska ju berätta rätt ja. Jag kan ja, ju härligt. inte bara, nej men du vet att nej, men, magi, magi, ja. men Utan hjul, så rullar det <skratt> inte Nej precis Okej Då förstår man ju inte principen Nej precis Och bara, men kan man inte åka på gräs och man, Nej det, alltså, det funkar inte det heller För att det, det kanske funkar bättre än nå, men, men det funkar ju inte alls Och så börjar att ja. förklara begreppet friktion För den här typ femåriga killen va <skratt> <skratt> Det är ju ASS! bra! Kommer vi få så mycket bry där i plugget Eller inga alls? det är så jävla nördigt. MVG på allting. sin tid på skolan. Vilket kanske är ganska bra. Ja, det kommer ju vara grymt sen, men man får ju ligga sen. Men kanske rullar in ja rullar av. Ja. Ja. Ja. Är det någon som ska med i eller? Eh. Jag vet inte En medium är en large mm. Mm. <laughs> Ja, <laughs> ja. ja. mejla May in eh, Ja. Uh, eller eh, Gör det mm. Skriv eh, jättesnälla saker om oss mm. Ska du säga att det var ett avsnitt eller? Eh, vi kallar det ett avsnitt mm. Mm. Och så Ja Ja du kan ju sluta Spela in då men ska vi säga Ja, men... Ja, det Alla ja, vet vad som gäller. Vi vet ju, det Facebook och Twitter och hela äh, Maila till, vi får ju säga mailadressen. De vet den, ja. <laughs> okay. eller Annars står den överallt. Nej, är, den, man inte, ja, är man ja. inte dum i huvudet så är det så svårt att hitta. var står den till exempel? På våran Twitter-profil. Mm. Har du skrivit inte? Nej, men den nej. står väl där. Nej nej, nej nej Jag tror det står på vår hemsida. Vår hemsida står det. Ja, min... Personliga profil är ju därifrån. Varför har du inte länkat mejlen där? Det fan vet jag! Är du med huvudet ja. eller? Ja, kanske! Ja, hejdå! Käft! <laughs> ja, hur då? Ja. ja, det var det jag gjorde precis. Käft! Fan!